Där, på där. Nu har jag tryckt på rekordknappen och nu åker vi bara. Ja, fan vad gött. Ja, har du haft det bra? Ja, det får jag alltså säga att jag har. Ja. Ähm. Äh, jävla laget med lite nice väder här. Ja, det var Ett det. par dagar innan det började pissa. Mmhm. <laughs> men Även om man överlever det också så det, det är ju lite härlig sommarkänsla och man får någon så här fråga, att man inte tagit en öl i solen idag? Och man har ju längtat efter det på något sätt. Mm. Ja men det är en på nytt födelse det där när mm. det mörka och jävligaste liksom har lagt av. Ja det är för jävla nice, alltså. Bara man tar sig igenom mars månad. Mm. Absolut. Så är det ändå ganska trevligt fram till midsommar. För då är pollen säsong för min del. Mm. Ja, det låter ju mindre kul. Då har jag ju börjat helt plötsligt börja reagera på också. Och någon märklig jävla anledning. Men, det är, Men jag tror det har det är... varit ett jävligt potent pollen i luften i år. Ja, det verkar så. Det har grusat sig som fan i halsen på mig. Och jag brukar inte reagera så mycket på våren. Nej. Mm. Ja, så kan det gå, vet du. Ja, men vad gör det? Har du spelat eller kollat på uh, vårt kund i veckan? Ja, alltså nu är jag lite så här tappar tråden lite, men uh, jag spelar väl det här första gången efter förra veckans podd så att jag inte har pratat om det förut jag har ju testat Doom The Dark Ages nu mm. uh, har väl kört inledningen plus något kapitel till så inte speciellt mycket mm. um, och det jag tycker jag är lite härligt när jag hade läst någon beskrivning från uh, utvecklaren att om ja, du tyckte att alltså Eternal, om du tänkte så som man rörde sig då, det var ju nästan som ett jättplan. Alltså mm. röra sig snabbt upp och ner, hoppa, uh, klättra, bla bla bla. Så är det som en tank den här gången. Och det får jag ändå säga är en jävligt bra beskrivning för du är liksom fast nere på backen ganska mycket. Mm. Du är inte speciellt snabb egentligen, men alltså vid varje kliv du tar framåt och med den här stora skulden som du kan använda både att kasta och försvara dig med det du känner det så tung och så stark och det är en sån jävla härlig känsla i hur man styr karaktären mm. sen blir det ju fortfarande sånt här liksom, det kommer fiender från alla håll och kanter men jag tycker liksom att uh, att bara med en hagelbrakare eller med någon sån här uh, kopis liknande bara peppra sig igenom allting då blir det för mycket, så du måste liksom använda dina förmågor. Mm. Och det är väl återigen det som kanske några inte har tyckt om så mycket. Alltså att du måste använda skulden för att få det här och det här och så vidare. Mm. Um, och det som sagt, det är väl en del som har reagerat på den biten. Um, jag kan uppskatta att de här tre domspelen som är i den här rebooten, kan man väl nästan kalla det, att de är så pass olika. Mm. Det där första Doom 2016 är ett väldigt, väldigt klassiskt Doom. Sen i Doom Eternal, ja, väldigt mycket mer akrobatiskt. Kanske stack iväg lite för mycket från klassiska Doom. Det blev för mycket plattformande, men de ville i alla fall göra någonting nytt. Mm. Och så är det den här gången också. Så det kan jag uppskatta. Sen får man se, jag tror att... Jag kommer alltid att tycka att det första är bäst, tror jag. Mm. Och de här två uppföljarna då kommer strax därefter. Helt enkelt. Men, som sagt, var Game Pass-spel väldigt tacksamt när det, fan, med kostar 800 spänn. Nu vet jag vad vi pratade om förra veckan. Men det här är väl ett sådant spel där jag faktiskt tror att jag hade valt att, fan, det är en sommar om en månad, en Steam-rea om ja, en och en halv månad. Ett sånt här spel kanske till och med redan då kan ha gått ner lite i pris. För 800 spänn är mycket. För jag vet ju, jag spelar ett sånt här spel kanske jag bara spelar igenom en gång. Jag har inget behov av att hitta alla hemligheter, låsa upp allt, allt, allt i det här spelet, tror jag. Så det hade det varit att köra en gång eh, 10-12 timmar, då är 800 kronor ganska mycket. Mm. Eh, men jag jävligt glad att det fanns här på Gamepass faktiskt från dag ett och redan. Nu har Joel slagit av någonting på mycken Ja. Nej, nu är du igång igen. Nu hörs det ja, du... Jag får sitta och hålla i den lite. <laughs> det är du, så här, du det, det, ja, men Det är så här att jag har lyckats... Den här foten, som man tripoden som det kallas, mm. jag har lyckats bryta av två ben på den. Den åkte i golvet tyvärr och så lossnade ett av benen. Och när jag skulle kila fast den igen då hade det blivit en spricka i den här. Så när jag tryckte in den uh -huh. så pajade fästet. Okej. Okay. Men jag ser att det är väl universalskruvar så det är väl bara att köpa vilken som helst och skruva fast den igen tänker jag. Ja. Men det är samma på alla skulle jag kunna tänka mig. Annars har jag ett stativ om du behöver ha ett som är lite högre. Ja, varför inte? Som du bara kan ta för det står bara och ta plats just nu. Ja, ja, men då så. Det lät ju smidigt. Du får bara kolla så att eh, skruven passar på den. Det finns ju ja. lite olika storlekar. Men... Ja, ja. Det, var, det blev lite off-topic här då. Men eh, ja. dina första intryck av Doom då är. Det kommer vara skit kul att köra igenom. Det kommer vara ös eh, FPS. Eh, ja, i toppklassen ändå. Mm. Så där absolut är det så. Och det funkar även om du inte har en monsterdator för 40 000 spännande. Ja, alltså det kan man väl prata så här: då att eh, de två första spelen var ju så jävligt bra optimerade. Mm. och jag hade väl hoppats att när jag skulle få se eh, vilka requirements det här spelet skulle ha eh, att det skulle vara samma, så jag tänkte då kommer jag nog kunna pressa ut rätt mycket på den dator jag har mm. kanske spelare på allra allra högsta men det såg man ju, det var ju ett jätte, stort kliv framåt Det man säger sig, det här är väl verkligen ett next gen-dom då, om man får mm. prata så, även om den här generationen har funnits ett tag nu, så spelare på högsta inställningar i 4K det var ju bara att glömma så jag fick nöja mig med 1440 och spela på High då mm. sen finns det därefter och tror jag det fanns Nightmare, Ultra Nightmare och en till mm. där det liksom fläskar på med Ray Tracing och hela det här köret det får jag klara mig undan och så använder jag också mig av ja, det här eh, DLSS för att få ut eh, både lite snyggare grafik då eh, och eh, lite frame generation som det heter. Mm. Och det är ju många som tycker att det blir lite sån här stuttering då när man använder en sån frame igen men jag märker inte det i det här spelet, det är ett single spel så, så stör det mig inte. Det har inte hackat till en ena gång tycker jag så eh, och det är snyggt ändå. Behöver man så mycket mer än 1440 om man har en ni, skärm som är mindre än 32 tum? Nej, jag tror inte det. Och så sitter man väl ändå relativt nära? Ja, absolut. Så jag klarar mig bra med det, känner jag. Det är den ultimata upplösningen, tycker jag, för att spela. Mm. Även om man känner sig i vissa spel så vill man i alla fall... Slänga upp den i 4K och se hur stor skillnad blir det. Och fine, det är ju lite skarpare. Så enkelt är det ju. Det ser jag väl även när jag sitter så här. Men eh, nu får jag ut eh, betydligt högre framerate istället. då, Vilket jag tycker är en fördel i det här spelet. Mm. Ja, fan, hade du frågat mig för fem år sedan hade jag inte brytt mig ett skit om framerate. Nu tycker jag ändå att det är rätt viktigt ändå. Ja, men, det är det ju. Men det är väl fler spel jag... nu där det är viktigt att ha det också. Ja, visst. Men sen kan jag också tycka så här om jag tvingas att välja på kanske vi säger om att väljer 60 FPS och det rör sig lite fram och tillbaka om spelet i sig är ganska långsamt man säger så, mm. då kan jag utan problem köra i stabila 30 istället och leva med det ändå. Så är det. Det är väldigt olika från spel till spel, till spel. Mm. Nej. Men, men, det är som sagt för det är, man ser en del tycker jag här, de skulle aldrig, aldrig, aldrig någonsin spela ett enda spel i 30, inte ens minröj typ. Och riktigt så <laughs> kritiska är jag, jag väl inte. Nej. Det kan, det kan man väl ändå leva med. Ja, det tycker jag. Ja. Um, sen tror jag inte att jag har sett någon ny film som är värd att prata om. Jag har ju dammat av några sån där uh, en dålig svensk film som du säger att uh, jag har en förbläst för att tycka om och se om mm. svensk skitfilm. Så det blev ju Kurt Olson filmen då här igen i helgen. Och nu var det väl så nu var den faktiskt rolig igen om man säger så. Ja. Det var kul. Uh, och så fortsätter jag att kolla på Last of Us. Det uh, är ju ett, bara ett avsnitt kvar på säsong två. Bara sju avsnitt den här gången. Så nu är jag väldigt väldigt fundersam kontra spelen och se var de väljer att det kommer ju att bli en helt sanslös jävla cliffhanger. Så måste det ju bara vara. Mm. Med tanke på vad de behöver få med. I sista avsnittet tänker jag. Sen har jag inte sett hur långt det ska vara. Eh, jag hörde ju tryckt om att den här säsongen skulle ha färre avsnitt men ändå vara längre i tid. Mm. Eh, har ju hittills varit skitsnack. Om man säger om inte nu sista avsnittet är långfilmslångt då. Mm. Eh, för den första säsongen är ändå nio avsnitt de flesta är runt timmen. Några där mot slutet är väl bara 45 tror jag. Men de har ju också ett avsnitt som är en timme och 20 minuter. Och den här gången har ju alla legat kring timmen. så eh, Sen är jag också lite så här... Fan. Om det skulle säga att de skulle, sista avsnittet skulle vara två timmar då känns det långt, tycker jag. Mm. <laughs> På något sätt. Men eh, ja, vi får se. Ja, men för ett avsnitt i en tv-serie är det ju jävligt långt. Ja, och då kan man undra sig varför väljer de inte att dela upp det och ha åtta avsnitt då, istället? Mm. Men det är väl för att man vill få den här ja, lite långfilmskänslan då kanske. ja ja det återstår att se. Det är ju på måndag nu. Det är inte många dagar kvar. Eh, Nej, snart är det måndag igen. Mm. Fast det är långledigt så. nästa vecka. Eh, ja, typ. För mig. En dag bara. men det, okay. Vi får inte ledigt den en där. Så, men det Nej, det, nej, så kan det ju faktiskt vara. Det är ingen självklarhet att man får det. Nej. Men, men. Det är som det är. Du då, vad har du spelat? Jag har... Jag körde klart Chrono Trigger på DS. Mm. Jag tycker jag ändå att den versionen är för jävla bra. Men jag har ju helt glömt bort att det är de här extra banorna man ska säga som, bar, som är exklusiva till DS-versionen. Mm. Och de gångerna som spelet har släppts eh, efter den Steam-versionen tror jag har de också. Eh. Och för det, det är är ändå låser upp när du har tagit det igenom typ lite mer än halva spelet och sen så är det... heter den här versionen speciellt på Steam eller är Nej, det bara den som den, finns? Den heter bara Chrono Trigger för det finns sådana här utgåvor som heter något med pixel master eller något sånt där va? Det var Final ingen... Fantasy som ja. pixel remaster. Mm. Ja, det är ingen sån grej på det här. Nej, nej. nej, nej. Men de var så jävla tråkiga, de där. <laughs> Man hittar någon sån här liten grotta där det bor dinosauriefolk och så är det bara fetch quests där du springer. Fram och tillbaks, fram och tillbaks fram och tillbaks, samma jävla ställen hela tiden. Jag blev så jävla uttråkad men jag ville ändå avsluta de fetch questsen så att säga. För man kanske får någonting bra men grejen är att grejerna man får är ju anpassade för den tiden eller där du är i spelet när de låses upp. Och jag mm. gjorde det ju när jag var färdig med spelet. Ja, ja. Jag hade okay. bara sista bossen kvar och det gav mig ju absolut ingenting. Ja. Sen finns det ju en allra sista grej som låses upp när du har klarat spelet, där du får möta en alternativ sista boss. Mm. Den, okay. men, men den tänkte jag, nej, fan jag väntar med den, nu jag vill spela mm. något annat. Så då mm. har jag börjat köra Ocarina of Time 3D. Ja, okej. Okay. Förra, förra året så körde jag det på Nintendo 64 och kände väl mm. att ja, nej fan, det här sp spelet är ju mycket bättre än vad jag gett cred för. <laughs> ja, det minns jag att du sa. Och nu kör jag det på 3DS och alltså den versionen är fan fortfarande bättre. Mm. Uh, är det någon sån här uh, specialkontroll på det spelet på något sätt med de här styrplattorna och allt som finns eller hur? Nej, det enda som skiljer sig är väl när du ska spela på åkarinan. Ja, okej. Okay. Ska man blåsa? <laughs> Nej. Nej, tack och Nej, jag, inte. Nej, jag, jag bara. Nej, men det, det är ju liksom L och R-knapparna och eh, A, X och Y. Mm, okej. Okay. Som du spelar med istället för de här C-pilarna. Ja, okej. Okay. Då fattar jag. Men, men flytet i spelet... För det känns ju ändå som att det går på en helt annan motor, att det är ombyggt. Mm. Så allting känns på något sätt lite smidigare. Kontrollerna känns lite bättre. Grafiken är ju ja, såklart ganska mycket bättre också. Ja. Så jag tycker nog att och grafiken är inte det som gör att det är bättre men jag vet inte, kontrollen och gameplayet känns bättre. Sen gillar ju när man siktar med slangbälla och pilbågar att du kan sikta med din DS. Ja, okej. Okay. Att flytt förflyttar du DS en uppe om du siktar uppåt, eller om du vinklar den så kan du sikta mm. genom att vinkla och det är sjukt smidigt. Ja, det förstår jag. Så, nej, men jag tror nog fan att 3 ds versionen vinner. Mm. Men det tror jag nästan är bekräftat jag på säga. men det är väldigt väldigt många som säger så så det, mm. det är nog så punkt slut typ. Ja, men med gameplayet känns mycket bättre. Ja. Då så. Så är det väl det jag har kört så de har väl egentligen inte tagit mig så där jättemycket tid att spela så där jättemycket i alla fall inte den här veckan. Jag har nog Nej. Var det ganska trött när jag kommit hem från jobbet så rör har nog bregat på tv eller gjort något annat. Ja. Gret med lite musik. Mm. Det är ett sånt sug som har kommit tillbaks. Men kreativitet måste man ju ändå öva på att man ja, känner ja, sig oinspirerad men då får man fan tvinga sig och bara göra någonting. Mm. Och håller man upp det i några veckor då blir, får man ju ett sug för det istället. Ja, verkligen. Så där det, det, det är jag det nu. Lite så. Man har blivit lite nyförälskad. Mm. Men det är väl härligt att kunna bli det ibland. Ja, eller förälskad på nytt kanske. Nyförälskad kanske ett annat läge, så att säga. Men skitsamma. Så att det är väl det är nog lite roligare att greja med musik på eftermiddagarna när jag tar med den tiden än att spela ja. tv-spel. Ja, jag fattar. Serier och det är väl inget jättenytt så. Vi kollar på House, den gamla ja, läkarserien. Okay. Ja, ja Ja, visst. Fan var det, på det var på TV4 bara... där. Ja, säkert klassiker på den tiden. 05, 06 och så vidare på torsdag kvällar tror jag fan det var. Sånt där. Mm. Och den är väl kul, något mystiskt fall och de går och gissar i evigheter till som kommer på. Ja men du, det är inte cancer eller AIDS. Han har fått en fluga under nagen och just den här flugan har en väldigt speciell bakterie som man kan bli smittad av och det har liknande så vi gör så här, och det är liknande symptom. Så vi gör så här, ni får gå hem till den här personen och leta efter spår av en sån här fluga. Okay. Och så är det liksom helt plötsligt är det ett CSI-avsnitt där de springer runt och letar bland patienternas grejer i deras hem och så får han en snilleblixt och så tittar han tånageln, det rätt ben från den här flugan. Ah, men nu ska vi behandla det här. Mm. Och så blir allting bra. Yes. <laughs> nice. Men det är också det som jag ser i en kul, att det är såna här helt mm. skumma grejer. Ja, precis. Jag har faktiskt aldrig sett den. Alls. Alltså, det, jag, jag tycker inte att den är särskilt speciell. Den är bara den, den, är, skön, den är skön och att titta på. Mm. Okay. Skulle det vara något i den serien som är komplicerat så står karaktärerna ändå för det komplicerade. Du behöver inte sitta och fundera själv. Nah, okay. Det är ju inte som en deckare så, mm, undrar, <laughs> mm, undrar vad det kan vara. Men var det är för sjukdom det kan vara. Det, det gör man ju inte. Jag tror jag vet inte som riktiga läkare skulle göra det. För att Nej, det tror inte jag heller. De är väl inte så trovärdiga eller verkliga trovärdig kanske den är, men den är inte verklig så säkert. Ja. Mm. Jag är inte läkare så jag har ingen aning. Men, tror inte att de men du sa det. väl något där uh, inte verklig men trovärdig. Det lät väl rätt rimligt att det är så faktiskt. Ja, men det, det är så film ska vara. Det måste inte vara verkligt men det ska vara trovärdigt. Mm. Exakt. Nåväl, jag har en reflektion att uh, dela med mig av. Mm. Eller, två har jag väl totalt. Vi får väl se vad mycket vi hinner med. Ja. Uh, Ja, vi tar nog den som kanske tar kortast tid först. Mm. Den kan ju också dra iväg. Vi kan ju bli sådana. Eller jag kan ja, ja, ja, exakt. <laughs> nej, men nu kommer jag fan inte ihåg vart jag läste det här eller om det ens är sant. Nej. För det här kan ju vara någonting som de bekräftade förra veckan att nej, nej, nej, det där kommer inte att hända. Men, ja, då, ja, visst. men då får vi väl se det här som en hypotetisk <laughs> fråga då. Eller, jag tror det. Jag tror nästan jag vet vart det här är på väg <laughs> eller ett hypotetiskt resonemang. Och ja. det handlar ju om Nintendo att de ska kunna bricka mm. Switch 2 enheter. Och för den som inte förstår vad brick är och att eh, verbet bricka som jag har kallat det är alltså när en elektronikapparat mm. går, som Switch 2 ja eh, i alla fall mjukvarumässigt går sönder så pass att det är bara en tegelsten. Mm. Ett bokstopp eller vad fan det kan vara. Ja. Då, då kallas det för en brick. Och att Nintendo då ska kunna bricka Switch 2-enheter om någon har försökt att modifiera den med custom firmware eller någonting. Mm. Då ska de bara kunna... Jaha, nu... Och det som jag funderar på hur bär de sig åt då? Ja, det är ju verkligen att tänka på. För det här måste ju så fall på något sätt ske online om det kommer via en uppdatering eller någonting. Mm. Eller sitter de med killswitch som de har via uppkoppling? <laughs> du kopplar upp det på nätet, det flaggas då av en AI-robot då förmodligen. Och då är det ju frågan fattar man beslutet då att brickaren den eller måste man undersöka det mer för att att en konsol flaggas jag nu vet jag inte göra, det men det kan väl finnas andra anledningar till att den flaggas. Att det är någonting mm. som är konstigt med den. Men vanligt, vanligtvis tror jag att när en konsol blir flaggad är väl om du har eh, flashat den med custom firmware och mm. du kan spela homebrew titlar på den, ja. Precis. Och kanske till och med piratkopierade titlar och sådär. Mm. Och då skickas den informationen till Nintendo. Det är väl någon algoritm då, förstås. Och tidigare så är det okej, okay, men nu, nu bannar vi den. Nu banlyser vi den här från online-tjänsterna. Mm. Det, det är ju det vanligaste. Ja, exakt. Men att Nintendo skulle gå så jävla långt att nej, nu förstör vi den här switchen så att den blir helt värdelös. Ja, Pang. nej, det är ju väl hårt kan man tycka. <laughs> Och om de nu har sån jäkla stark eller väl tillgång till enskilda maskiner då är jag nyfiken på vad mer kan de se av användningen av den? Ja, just det. Det tåls också att tänka på. Alltså sen är det så här. vi, eller jag kan man säga hade ju en liten rant på hals på skoj halv på allvar innan vi började spela in angående det här. Mm. Jag har ju aldrig någon gång varken med telefoner eller med datorer eller konsoler känt den minsta behov av att göra en sån grej. Alltså installera mm. min egen bla, bla bla, hit eller dit. Och jag kan ju köpa att Nintendo inte vill att man gör så. Nej. <laughs> så, så en del av mig har ju bara tänkt bland annat, ja, fan helt rätt på alla som håller på så där. <laughs> Förstör deras jävla konsol bara när de har gjort så där. Ja. Samtidigt som jag på, på riktigt kanske känner att ja, att Nintendo har en sån kill switch då som du har kallat det. Det är väl väl drastiska åtgärder. Sen har jag sett många diskussioner så här, är det lagligt att ha en sån? Och det kan mm. man ju också fundera över. Ja, där har jag absolut ingen aning vad det finns för regler hit och dit. Vad företag får ha möjlighet att göra med sina prylar om, folk, om de tycker att folk missbrukar dem. Mm. Sen har jag ju sett att det är väldigt många som är oroliga över det här kan det ske av misstag mm. kan i teorin då dag två kan inte ändå få för sig av misstag att jag har förstört någonting med deras konsol och se till att jag aldrig mer kan spela på den ja så illa ska det väl inte behöva gå tänker jag. Nej, och en AI-algoritm, den tar ju inte hänsyn och det är ju inte så att den kan stanna upp och reflektera och vänta eller det här kanske bara är så att den inte har uppdaterats på länge eller vad fan det nu kan vara. Ja. Utan den kommer väl antagligen bara gå på kommando och stänga av. Mm. Men om, om, det kan, om, om de har sån tillgång till elektroniken att de faktiskt skulle kunna inte jag, släcka en NAND i den Ja. För de, kan, de kommer väl kunna upptäcka om man har installerat två stycken NAND. Vad, ska man, vad fan ska man beskriva NAND? Ja, jag vet inte. Jag är lite osäker själv vad du menar. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, nej men som två operativsystem att man kan starta ja, ja. Den med okay. Nintendos ja. egna och sen kan du starta med en annan NAND mm. som är då eh, kanske identisk med Nintendos egna men där har du kanske möjlighet att köra kod som inte går att köras på den vanliga NANDen. Mm. Det är nog det lättaste sättet jag kan förklara det på för att jag har bristande kunskaper om exakt vad det är. Mm. Men se det som två lägen som du kan starta den i. Yes, okay. det, det var ju så man bra. gjorde med 3DS ett tag när de här flashkassetterna kom ut Gateway. Vet jag vet att jag skaffade men då var man tvungen att installera en ny NAND. Okay. Och där gjorde man genom en något jävla säkerhetshål i och of Time 3, d faktiskt. Så du okay. har en save-fil som du hittar på nätet som då kan starta upp gateway-installationen så att du har mm. en, Ja, och så vidare. Så okay. Lite krångliga grejer där i början. Det, när kan det här ha varit? 2012-2013 mm. där någonstans. Men du som har... Nu håller jag på att säga jailbreakat Jag vet inte om det är rätt uttryck. Men ja, du men som har... Typ. Uh, vad har varit för dig personligen då den första anledningen till att du har velat göra det? Eh, ja, ja, jag vet när jag köpte min allra första iPhone, det var ju 3GS mm. eh, och när jag skulle lägga in, jag ville väl lägga in lite ringsignaler och lite låtar och sådär och jag retade mig som fan på att allting behövde göras via iTunes ja. och att eh, det var ju inte bara att byta liksom ringsignal hur som helst eller jag tyckte den ändå kändes jävligt begränsad, att allting mm -hmm. var tvunget till att göras på ett visst sätt. Ja, absolut. Det är att... in i Apples, vad heter det? System. Ja, och jag ville kunna byta teman kanske, med lite yes. olika bakgrunder eller ljudeffekter när man mm -hmm. grejar. Då kändes ju iPhone lite så här, men... Nu har jag en telefon som är kapabel till att göra så jävla mycket och så är den ändå ganska fett begränsad och jag ville ju dessutom kunna ladda hem applikationer som inte fanns på App Store mm. heter det väl på ja. Apple heter. Yes. Och det kunde ju vara allt från liksom manga läsarappar och eller vad fan mm. var nu, jag tyckte det var intressant där år 2010 så då ja. jailbreakade jag den för att kunna göra lite mer med den mm. det var egentligen den där och, och hur gick det om jag minns rätt så eh, hände det <laughs> jag vet inte om det var för jailbreaken eller om det var mina bristande kunskaper men ja. <laughs> den kunde väl hoppa ur wifi lite då och då och eh, surfa upp eh, 3G pengarna för mig Mm, fantastiskt. Som fanns på den tiden också. Ja, precis. När, när, när det var minuttaxa att eh, gå ut på nätet. Ja, var sjukt. Eller var fasen det var. Och då hade jag ju kontant... Nej, jag hade inte alls kontantkort. Jag hade, då skaffade jag ju abonnemang, så var det. Mm. Men ändå, jag har för mig att det kunde bli lite dyrt ibland. Ja, det kunde det. På den tiden. Tänk att man pratar om 2010 som på den tiden men mm. det är fan 15 år sedan så det är på ja, den tiden Precis. nej och sen var det väl lite krångligt när man skulle uppdatera operativsystemet på jailbreak så att jag vet att jag eh, fabriksåterställde den och så skete i jailbreak och efter min iPhone 4 så kände jag att nej jag skiter i Apples jävla telefoner mm. så det har varit... och så har du aldrig kommit tillbaka nej, nej. det är nice en annan sak också som är Men jag ja, tar det också. Sen har jag en full fråga då. Det var ju att jag inte kunde använda telefonen som ett USB-minne och det hade jag i alla fall på den tiden användning av. Ja, okej. Okay. Ja. Just det. Men jag tänker om, om vi pratar om uh, att ju mixar med mer konsoler, hur är det då? Eh uh, Andlen. Skulle du vilja ändra någonting på din Switch så att du kunde göra något annat med den till exempel? Vad skulle det i så fall vara? Om jag skulle göra, om jag skulle installera custom firmware eller på något sätt eh, hacka med min Switch mm. då skulle det nog vara för att eh, klocka den rätt. Ja, Kanske okay. till och med överklocka den så att spelen flyter på bättre. Mm. Just det. Det är nog faktiskt den enda anledningen till att jag skulle göra det med min gamla Switch från 2017. Mm. Ja. <laughs> den känns ju rätt kompatibel med det mesta. Så att man ska slippa göra det där i helhetens namn. Ja, och sen är det klart att det är upp till företagen hur de vill att deras konsolerapparat ska användas. För det är klart när du låser upp dem med en jailbreak eller vad det nu kan vara. Custom firmware ja. eller vad vi kallar det. Det är klart att det öppnar ju för piratkopierings... Eh, Ja, det är klart att som till exempel på PS Vita och PS 3 så kan du ladda hem en app som de, alla de spelarna som finns på PS eh, var Playstation Plus eller vad fan det heter på den eh, butiken eller där du köper spel digitalt ja. det är då är det ett program som kommer åt de filerna fast du kan ladda hem dem gratis och det är klart att det är inte så jävla roligt kanske Nej. Nej. Men på PS3 så kan du ju ändå inte köpa spel digitalt längre så får väl det vara ett alternativ om man vill spela PS3 ja. För Nu för tiden om jag gör någon sån liksom, modifikation av mina enheter så är det egentligen mest för att jag kan <laughs> Okej okay. Och ibland så kan det vara smidigare mm. Jag har ju custom firmware på mitt 3DS till exempel Ja men jag vet inte fan om jag har så jävla mycket användning för det så. Men jag inbillar mig att det ger mig möjligheter att göra saker jag inte kan göra annars med den. Ja, okej. Okay. Det kan väl bara att eh, det finns ju något jäkla, jäkla applikation på den som heter NTR. Jag vet inte vad det står för. Mm. Eh, den botar den i något visst läge att eh, den startar om din 3DS och när den är omstartad så kan du sätta i liksom en fan är det egentligen jag tror att du kan du kan i alla fall koppla den till en dator och så kan du streama innehållet från DSen på datorn mm. så då skulle okay. du i princip kunna använda datorn som skärm på din 3DS. Sådana grejer vet jag att du använder till om jag vill att spela in gameplay av någon anledning eller sådär ja Sen är det ju kul också bara för utmaningen skulle prova och se vad som händer. Yes. Och när jag var student så gjorde jag ju det för att kunna spela så många spel som möjligt utan att betala för dem. <laughs> ja. ja, jag kan väl köpa det. Men jag kan säga, um, i den här tråden på ja, FZ som jag läser ganska mycket, där det här diskuterades, och det jag tror att en del gick i diskussionen att ja, men det här kommer aldrig att vara tillåtet till EU, så det kommer bara vara i Japan och på den amerikanska marknaden diskuterades lite där fram och tillbaka. Känner som ingen egentligen ingen egentligen visste vad det var som gällde. Men en men annan grej som jag... man ju jag, kolla upp lagen. Alltså, vad säger lagen där? Ja, Något som jag reagerar på uh, nu är det en konsol som inte har släppt sedan men den är ju fan, är bara två veckor bort tror jag. Mm. Så det, det är ju verkligen, verkligen snart nu. Så att där ser jag en del som redan diskuterar det enda som skulle få mig att köpa den här konsolen är för att jailbreaka den. Så att jag mm. kan göra vad jag vill. Det tycker jag ändå är väldigt fascinerande, får jag säga. Mm. Att man liksom vill köpa och göra det direkt. Alltså jag skulle väl köpa nu, om du köpte... Eller ja, det har du gjort när du får din Switch 2. Och säger, nej men nu gör jag det här med min Switch. Så att jag kan göra lite andra grejer med den. Mm. Men att göra det typ mer eller mindre första dagen det tycker jag ändå är konstigt. Nej, det, det brukar jag vänta med tills de är så pass gamla att mm. det är till exempel som med 3DS. Jag vet inte om det kommer ut några nya uppdateringar till mjukvaran på den. Ja, Det kan du ju göra med custom firmware. Alltså Det är väl lite som sådana fanpatchar till spel. Mm. Det är väl åt det hållet också. Eller samma med PS-vitan att Vet inte om det kommer någon nya uppdatering eller så, men det kan ju komma nya custom firmware som gör att den kanske får funktioner som den är kapabel till, men som har strypts. Och när, jag vet ju när jag moddade min Wii så var ju okay. en av handledningarna, och det här låter ju såklart helt jävla sinnessjukt, men det var också för att kunna kolla på DVD-film på den. Ja, ja, okej. Okay. För det gick inte. Sen... Funkade det så där. Men jag tror att jag efter några inställningar i alla fall lyckades kolla på en live-DVD med Megadeth på min Wii. <laughs> ja, det var en jävla fin DVD att börja med i alla fall. Ja, jag tror det var Rude Awakening, den DVDn jag kollade på. Ja, okej. Okay. Fan vad man kollar för lite på musik-DVDs. Ja, vad jag har ju några stycken, dessutom. Jag har fått kolla på Youtube några gånger. Jag tycker fan det är fan kul. Ja, det är det verkligen. Det är mycket roligare att vara på konsert förstås. Men... Jo, jo, men för fan det är inte alltid man har möjlighet till det. Nej, och det kan ju finnas musiker som inte lever längre som man ändå kan se på de där filmerna. Mm, exakt. Ja, jag får, jag får nästan ge mig ut och kolla vad det finns såna grejer. Som de här första gångerna man kollar på Metallica VHS-er. <laughs> ja, Hette den Cunning Stunts, vet det, vi, vi på. Ja, exakt. Det finns en som heter. Binge and Purge. heter inte den ser den också? Jo. Cunning Stunts i Binge uh, and Purge. Uh, för Binge Purge, det är den Seattle-spelningen som jag tror att jag... Nämnde vid det i podden eller vara innan vi började spela in? Att uh, så många tycker att Lars är så jävla dålig. Men att han håller ett i jävla tempo på den konserten. Ja, men de vet oftast inte vad de snackar om när de ser mm. att den är dålig. Det är väl när man vill verka smart. För att, eh, ja, men att, att eh, snacka skit om olika musiker, det får den själv och framstås så att man kan så jävla mycket. Mm. Jag lyssnade faktiskt på en Justice for All-plattan igår och han är ju fenomenal där. Ja, det, det är inget och Dave Lombardo hade inte, spelat, hade inte spelat lika tuffa trummor om det inte vore för Lars Ulrik som, mm. Nej, folk får hålla käften om det. Eh, men... Eh, jag, vet, jag tror nog att PS3, alltså den generationen konsoler är nog den sista som jag mixtrade med. Sen har jag nog inget intresse av det. Möjligen om jag hade haft en PS4 pro för att kunna skaffa en sån här fan patch till Bloodborne så man kan köra det i 60 fps. Mm, okej. Okay. Mm. Det hade väl varit nice att kunna göra. Ja, men det är inget jag känner att jag har ett stort behov av så då har jag inte gjort det. Nej, precis. Jag har ingen PS4 Pro eller, men det är väl av den anledningen men för att köra... Är, men för piratkopiering som ett huvudsyfte skulle jag nog inte göra längre. Jag tycker ändå om att köpa spel så ja, plus att Spel som släpps idag, uppdateras ju och grejer, de är ju fan Usland dag ett så att säga. Mm. Det Då känns det ju rätt värdlöst att skaffa en piratkopierad version. Och sen måste du ladda hem den när det har kommit en patch. Nej, nej för fan. Ja. Bara jobbigt. Yes. Men när Nintendo då, om de då ska kunna göra det med Switch-konsolerna det vet vi ju inte ändå, utan det kan ju bara vara ett rykte. Mm. Men jag funderar ju på vad mer de har tillgång till när... Ja, just det. Så sa du också, ja. <laughs> För det är väl inte helt orimligt att anta att det finns en jävla massa AI-algoritmer som styr eh, olika tips på spel du får beroende på vad du har spelat innan. Och det gör ju att det blir svårare att upptäcka nya grejer eller att mm. få en vettig uppfattning. På sociala medier så har de ju liksom fuckat sönder människors huvuden med de där jävla algoritmerna. Så det är ju... Och de kommer ju inte ifrån heller. Nej potentiellt livsfarligt om du har ångestsjukdomar och riskerar att bli ätstörd till exempel och så matar liksom algoritmerna på sociala medier med sådana konton där man mm. uppmuntrar folk till att mer eller mindre bli sjuka i ätstörningen. <laughs> ja, och det, är, och det är ingen hypotetisk tanke eller så här, utan det finns på riktigt. Och det är, jag är inte dödsförtjust i algoritmerna och hur de fattar en massa beslut åt oss och eh, analyserar sönder våra beteendemönster. Jag gillar inte det alls. Och att den informationen säljs till företag och så blir det marknadsfört. Alltså det, som jag beskrev det var det förra veckan, Platongrottan. Jag vill fan inte fastna där. Och jag är inte helt eh, astrygg med att tv-spelen gör det där. Och har säkert gjort det i flera år vill jag spela ett spel som matchar mitt intresse, då känner jag nog fan att jag vill leta efter det själv. Mm. Eller kolla igenom, ja men vad finns det för nya nyheter och sånt där. Och Spelmarknaden är väl lite så att folk vill väl att man ska upptäcka grejer. Men det blir ju svårare om allting bara ska formas efter intressen. Alltså jävel, vad är enkelspårigt och trångsynt det blir. Ja. Och då blir det en autokratisk regim i USA. Ja, visst. <laughs> Eller någon annanstans. Ja. Eller hur mycket desinformation kommer hackare att peta ut på konsolerna. Mm. Eller om Nintendo har möjlighet att gå in och krascha switchar. Om en hackare kommer in på det där. Ja. och kan använda det dels ta kreditkortsuppgifter det kan man ju ändå se syftet med att ja. man känner nog ganska duktigt med pengar om man lyckas tömma ja. lite konton eh, när man har hackat sig in och fått kreditkortsuppgifter och kan ta ut massa pengar ja. men tänk då den jäveln som kommer åt den här kill-switchen <laughs> oh, fiffa fan åkolla oh, grabbar jag lyckas ta mig in på den här vad ska vi göra Släck ner allihop. <laughs> Pang. <Ja. laughs> Då kommer inte ändå få att göra. Jo, tack. Det vill man ju lova. Undrar om den går att återställa. Det måste den väl gå att göra. Men du får väl flasha om den. Och det tror jag inte att man gör hemma hur som helst. Nej. Ja, det blir spännande att se. Nästan så att man hoppas lite, lite att det ska hända någonting så att man så får se Nintendo svettas lite <laughs> ja men jag vill också tudela precis som du att ja, ja men köp bara din konsol och betala för dig och ja. har du inte råd köp den inte då eller lätt att säga när någon vill ha ja, någonting och inte det... ha någonting och bla bla. det är alltid synd om någon jävel men på riktigt ja. eller köp en gammal switch Spelen där är ju jävla rolig och den kommer ju gå ner i pris som fan Ja, mm. klart och de bästa spelen kommer nog inte förrän om några år ändå. Nej, antagligen är det väl så. Ja, ja. Så kan du och vet du. Så det var väl en sån reflektion jag hade. Det, det finns ju många potentiella risker med det. Eller att också. Och det var väl också lite det vi pratade på förra veckan med äganderätten. Men har du ändå mm. köpt elektroniken så har du i alla fall betalt för själva hårdvaran. Ja, exakt. och Absolut. Jag, jag tycker väl på något sätt- att man ska väl få vara fri att- latcha med den. Mm. Men sen förstår jag att när du börjar greja med mjukvaran- och du kan göra alla möjliga typer av upphov, upphovsrättsliga brott- då med piratkopiering och så vidare. Nej, det fattar ju att- det kan man ju inte göra hur som helst. Nej. Men att göra modifikationer på själva enheten fysiskt- om man skulle vilja göra det- det tycker jag ju är mycket spännande när folk gör. Mm. Ja, visst. Jag, tyck, jag tycker du ska ge dig ut på Youtube vid tillfälle och kolla på han <laughs> som uppgraderar sin vanliga Switch. Ja. Med att han byter ut bakdelen mot en i metall så att värme kan ledas ut i den när han överklockar. Okay. Den blir ju chippen varmare. Mm. Och hur han... Jag vet inte om han lade till något mer värmeledande i den och kletade på kylpasta utav helvete. Nu låter det ju som att han är amatör för att min beskrivning är jävligt <laughs> amatörmässig. <laughs> Och sen byggde han en ny docka till den med en fläkt i så att han kan klocka upp den utan att den... Eller att kunna hålla den kyld. Mm. Det låter avancerat. Och så visar han skillnaden i när man kör Tears of the Kingdom på en... För switcharna är ju underklockade, det har sagt en mard gånger. Mm. Då kan du klocka upp den till antingen det som den borde göra egentligen eller mer. Men det är ju för batteritiden mm. så batteritiden blir ja, kortare. Just det. Mm. Den blir väl kortare om det blir varmt antar jag. jag ingen aning. Nej. Och då visar han då hur han kommer upp ganska många FPS på Tears of the Kingdom jämfört med om ja, ja. Okej. Okay. Och såna grejer tycker jag ändå är jävligt fiffigt och rätt ballt. Så den typen av modifikationer borde man väl ändå få göra om man har betalt för det rent materiella. Mm. Du äger inte rätten för designen, bla bla bla bla. Men om du vill skruva isär och peta med den kan du väl få göra så får man väl offra garantin för det. Ja, visst. Om det finns någon garanti, där vill säga. Mm. Det är samma när du chippar ett Playstation eller som man gjorde ja. förr. Jag tycker att det är ganska mycket mer värt att ha en chippad PS2 till exempel mm. än inte. För att jag har spel från olika regioner. Jag har både japanska och eh, amerikanska spel. Och då tycker jag ändå att det är ganska skönt att kunna spela dem på samma enhet. Mm. Så det finns ju praktiska möjligheter. Ja, exakt. Och modifikationer är alltid kul. Um, bakbelyst skärm på en Gameboy eller? Ja, det har jag ju sett vilken jävla skillnad det blir, så det fattar jag ju. Eller regionsfrian inte en 8 inte enheter, inte fan vet jag. Men sådana grejer kan man väl ändå få göra. Folk lär sig ganska mycket av att pilla med sådana grejer. Mm. Och om då bara, nej nu kill-switchar vi den, smack, så nu är det en tegelsten. Oh, fy det, det är rätt fint. Ja, nej men jag hör ju hur det låter nu, såklart. Um, ja, det är väl drastiska åtgärder Men det skulle också vara kul när folk gråter ut över att det inte spelas spela spel gratis för det är väl det de flesta vill åt. Ja, såklart är det så. Det är jag helt övertygad om. Att det är i grund och botten. typ. Men, men. Ja, fan det är spännande nu. Två veckor kvar till Switch. Mm. Exakt. Kommer att bli väldigt, väldigt spännande att se vad det är. kan jag säga. Jag känner mig extremt sugen på och köra lite Mario Kart nu faktiskt. För första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja, jag är sugen på att köra klart Tears of the Kingdom. Fast i lite bättre hastighet. Jag kan tänka mig köra om Breath of the Wild också med lite bättre mm. prestanda. Ja, det där får jag väl såklart ta tag i nu faktiskt och köra dem. Så får man väl skaffa en röd kassett som eh, man kan... Eh, lägga in sina dig som en digital titel på så att man kan låna ut digitala spel till kompisar. Ja, det är häftigt. Men då ja. tror jag det var bara ett x antal dagar. Va? Det var inte så. Jag tror inte man hinner klart ett sådant spel på den titeln. Men det måste vara då. Men jag gillar ändå den idén. Ja, ja, ja. det är skitsmart. Ehm. Verkligen. Och att man ändå kan trycka på det här med att låna spel av varandra. Mm. Det känns inte riktigt som att man gör det i samma utsträckning nu som man gjorde förr. Nej, verkligen inte. Jag vet ju att det var så det någon gång att jag, jag lånade någon av de här av en polare uh, WWE Raw-restlingsspelen till Nintendo 64. Mm. Jag vet att kör, vi körde i det skit mycket hemma och honom och tyckte att det var så jävla roligt. Och så vet jag, hade det blivit så där klassiskt med det där spelet att jag, jag hade verkligen en bild i huvudet av. Hur det såg ut. Mm. Men när jag har googlat upp eller kollat på det på Youtube så bara det ser ju fan mig bedrövligt ut. <laughs> ja, det var på den tiden då man tyckte att saker var snyggt bara för att det var i 3D. Sen när det ja. var bra 3D-grafik det skete man ju i. Ja, exakt. Så <laughs> kan jag ändå uppskatta den 3D-grafiken som var där med, med, med Playstation och Nintendo 64 att nej, det kanske inte är snyggt men det finns en skärm i det. Ja, absolut. Det ser ut som tv-spel. Mm. Spel gör ju inte det på samma sätt då. Det ser inte ut som tv-spel. Man går ju mer mot en realistisk look och det uppskattar jag. Men jag gillar också när spel ser ut som tv-spel. <laughs> det är lite som att spela en keyboard och så kan den låta som en riktig symfoniorkester. Ja. <laughs> eller så kan en keyboard få låta som en keyboard mm. eller att du får ratta någon jävla syntjävel för att hitta något fräsigt ljud som den genererar själv ja ja oh, fiffa. ja men det är en violin det här, så jag lite på det <laughs> ja det har ju sin skärm det också såklart men ja jag fattar vad du menar Uh, hade du något mer? ja jag har Idag. en jag har en till reflektion vi kanske, den kanske vi kan ta kort Det, mm. eh, så får vi väl se blir det för långt så får vi väl fortsätta nästa gång vi spelar in mm. eh, yes. men en tanke som vi, vi, vi, vi pratade ju lite om det när vi hade avslutat podden förra veckan mm. att eh, nej men så kommer antagligen inte bli men jag vill ändå leka med tanken för vi har ju de här prenumerationstjänsterna. Det är Playstation Plus då, med de här olika graderna med hur mycket spel du får tillgång till. Mm. För en månadskostnad eller en årskostnad nu kan vara du har eh, Game Pass och i Game Pass så kan du få med dig EA-spel och eh, något mer sånt där företag. Du kan mm. få dag ett releaser på vissa spel. Alltså, jag älskar det som konsument men jag vet inte fan hur det är som för de som gör de här spelen, för utvecklare. Mm. Hur mycket för. Kollar vi musikbranschen till exempel? Att eh, som artist så tjänar du inte ens spänn på att ha skit ute på Spotify. Mm. Det, Nej, det är väl bara de allra, allra, allra största som gör det? Ja, då, då får du vara Metallika och mm. äga alla dina masters. Och ha hundra procent rättighet till musiken. För ja. annars så ligger ju sånt på skivbolag. Mm. Och de drar ju eller de tar ju ändå ganska stor andel av streamingen. Det i sig tycker jag inte är fel. För att de är ju en investerare. Ja, just det. De riskerar ju ändå ganska mycket pengar för att släppa en platta för en artist. Mm. Ehm Sen kan man väl diskutera vad, hur mycket som är vettigt såklart. Men mina erfarenheter av att ha släppt plattor så tycker jag väl att de senaste delsen har väl varit liksom bra. Alltså så bra, så bra det går när, när ett litet band som är, är kanske mer omtalat snarare än känt. Ja, just det. Men ett skivbolag måste också nå no break-even För de kanske ligger ute med hundratusentals kronor. Mm. För allt material. Det ska tryckas upp skiver. Det ska marknadsföras. Det är ganska mycket pengar. Och en enskild artist har ju kanske inte nödvändigtvis den ekonomin. Så det, då funkar ju skivbolag som investerare. Det är samma om du har en produkt som du har en prototyp av. Du vill lansera den och massproducera och sälja ut till kunder. Då behöver du ha en investerare. ja. Så att du kan producera den här. Och den investeraren vill ju tjäna pengar. Ja, det är klart. Eftersom, ja, det är samma som när du och jag köper aktier. <laughs> ja, exakt. Det vill vi ju ändå dra nytta av när vi ändå har betalat för den andelen av ett företag. Yes. Och går, översätter vi det här till spel? För musikbranschen, nej. Som artist känner du ingenting på streaming. För streamingtjänsterna tar ganska mycket pengar. Skibbolagen behöver ha sina pengar. Artisten får inte skit mycket. Mm. Metallica kan tjäna mycket från att de har miljarder spelningar från världens största band. Mm. Och de äger väl alla rättigheter till sin egen musik, tror jag. Ja, just det. Då kan de tjäna pengar, eller Beyoncé, eller någon annan sån stor artist. Mm. Fan vet jag vad det är som är populärt nu, jag bryr mig inte så mycket. I spelvärlden tänker det kan ju potentiellt vara samma sak. Ja Tänkte du på någonting förresten? Nej, jag bara gjorde en sak i kameran men du tittar bort Jaha, visa mig igen då Nej, när du sa uh, jag bryr mig inte så mycket så gjorde jag så här Jaha, nej, nej, nej, nej jag försöker inte vara cool jag, jag tycker oftast det är ganska dålig musik som är populär ja, ibland, är det, ibland är det skitbra musik det är inte det men jag bryr mig inte så mycket av den anledningen att jag har hittat tillbaks till att lyssna på skivor Mm. Nice Och det är ingen edge lord Grej eller något jävla statement Jag tycker bara att det blir roligare att lyssna på musik ja. På det sättet du ja, Och det vi, jag vet du att jag gör, gör tycker också Ja, Kanske Jag förstår precis vad du menar Och så Konsumenter i sådana lösningar bra, men hur mycket mm. tjänar De som faktiskt Kommer på de här grejerna ja. Och det känns ju lite urvattnat På något sätt med vissa i alla fall stora sådana utvecklare. Mm. Eller att utvecklare köps upp av större företag. Ja. Ubisoft går väl piss för nu. Blizzard det känns ju inte som att de gör sådana jätteroliga grejer. Nej. Microsoft köper upp en jävla massa populära studios. Och stänger ner dem. Ja. <laughs> det har ju hänt vid några tillfällen att de faktiskt gjorde så. så det... och, och snart mm. finns det vadå, tre stora spel utvecklar företag eller någonting ja, det typ Nintendo, Sony, Microsoft Ja och eh, får man räkna med det här Tencent där också för de verkar ju också köpa på sig mycket Embracer liksom. Group här i stan Ja absolut de såg för övrigt att de skulle försöka ändra om sin verksamhet nu och byta namn på någonting och jag fattar inte alls Nej, jag kan ju säga att jag köper inte så många mer aktier där i alla fall. Inte än. Men jag, jag, jag har ja. inte sålt dem. Nej. Jag, jag, vill, jag vill tro på en lokal förmåga. Det, ja. jag, kom, jag kommer att förbli lojal. Mm. Det ska jag bara slänga in en liten sak där. Ja. Så jag tycker det är så jävla härligt. Jag tycker att, nu säger jag, jag känner inte den här personen alls som äger Embracer. Man heter ju Lars Wingefors och han ser, han ser verkligen ut som en person som njuter av att vara miljardär mm. en väldigt bra uppsyn för att vara miljardär kan jag tycka ja. um, men det var ju en händelse det var ju att jag och en kompis vi tog en flyglektion mm. um, och innan det då hade vi ju pratat om ja, men säkerhet. Det här gäller, det är ju som ni förstår, det är ingen leksak. Det är allvarliga grejer ni ska testa nu. Så vi behöver ha ett lugn där uppe. Liksom. Och uh, märker jag att när ni testar och flyger att ni blir lite uppstressade eller så, då tar jag bara över. Ja, uh, sen visade det sig att samtidigt som vi ska dra iväg så har Lars först då 40-årskalas för sin fru i sin mm. privata hangar på Karlstad flygplats. Han har också ringt in några polare som lyfter med sina plan bara svänger runt och sen bränner över flygplatsen på jätte, jätte låg höjd. Och det står då den här ja, läraren som vi har haft som bara <går> har pratat om säkerhet precis mm. när det kommer två flygplan tätt in på varandra och bara, ja det är skitgott snabbt som fan bara zam, zam han bara sa ja. <laughs> Jag kände att han gillar inte riktigt det där Kändes det som. Men jag gillar deras vision Speciellt med det här ja. av spelarkivet Verkligen Det är så skitbra Även om aktien inte går lika bra nu Som när jag köpte dem Det var mm. inte en diss Ifall någon undrar eller bryr sig om det men det känns ju som att Game Pass och sådana här tjänster är ju ändå kvar för att stanna. Sen vet inte jag hur mycket utvecklare tjänar på det. Jag har inte gjort någon research eller någonting. Så att det här är ju jävligt mycket gubbgoogling nu alltså. <laughs> ja. Och sen så höjs priserna på spel. De är ju uppe på liksom 800 kronor. Vi är, ja. Ja, vi är inne på 90-talspriser nu. Nästan. <laughs> det pratade vi om lite förra veckan då också. Ja. Det får ni lyssna på om ni inte har hört och när spelen släpps så är de inte optimerade, de är buggiga de är halvfärdiga. AAA-spel känns ju liksom lite skåpmat. Ja, de kör ju väldigt, väldigt ofta på liksom säkra kort, om man säger så. Det blir inte så kreativt alla gånger, kanske. Nej, säkra kort och en satans massa mikrotransaktioner. Det Undrar jag, har inte det lugnat ner sig lite i alla fall? I alla fall i den bemärkelsen att det kändes som ett tag då kunde du köpa dig fördelar med mikrotransaktioner. Mm. Jag upplever att det är mer såna här, ja, men den här rustningen som jag vet ofta kanske om man säger så, man inte tycker det är skitsnygg. Men det känns som att det har blivit lite mer bara kosmetiska grejer va? Skojar du eller? Mm. Det, det är ju bara det är ju en helt jävla sinnessjuk marknad. Det är kosmetiska grejer och en del och hur, hur, hur de här värderas är också helt sinnessjukt för de här kosmetiska <laughs> grejerna det är ettor och nollor ja. som folk kanske kan låsa upp i ett spel de som släpper skinsen, företag alltså, kan ju bestämma hur liksom stor tillgång till de här skinsen finns. Sen mm. kan du bättre de här skinsen på någon jävla aktion, ja, aktion eller någon jävla som en bettinggrej bara att de kringgår det här med att barn inte får spela för pengar, man får spela för skins och det finns liksom skins <laughs> till olika spel som är värda hundratusentals kronor ja. och det drar de ju antagligen in vansinniga mängder pengar på Ja, garanterat, sen kan jag ju känna så här, jag tycker att det är mm, fine, vill folk köpa skins det skiter jag i. Men jag, jag tror att det var det här EA Battle Star Wars, vad heter de? Battle Battlefront eller? Ja, precis. Det det andra spelet kom det när man liksom kunde betala en liten slant och få ja ah, men du gör lite, lite mer skada eller du laddar den här lite, lite snabbare så du kan låsa upp de här bättre mm. vapen lite lite snabbare. Det tycker jag ju är ren jävla bullshit, men kosmetiska grejer, ja, fine. Men var det inte, inte FIFA-grejspelen som också hade något liknande som hockeykort du kunde köpa? Jo, men det är väl, om jag har fattat det är väl det folk köper FIFA för. Det är Altamist Team heter det, tror jag. Ja. Man bygger ett lag med kortlekar, typ. Men att konsumenter vill ha tuff kosmetika till sina vapen mm. ja, det kan jag ju också tänka, det är väl klart att det är fint, men sen är det också hela marknaden kring det som känns mm. så jävla smutsig. Mm. Okej, men vi gör en halvbra produkt eller så kör vi på ett koncept som funkar för alla. Samma spel som vi släppte förra året fast med ett nytt namn, nya skins och så kommer eller inte fan vet jag Roblox har väl här skit också att det är där de drar in pengarna på. Det är klart att mm. ett företag vill ju tjäna pengar. Det är det det går ut på. Mm. Men passionen för att skapa spel försvinner. Och Undrar fan om det inte skulle kunna bli en sorts videospelskrasch att spelen börjar bli så jävla dåliga eller så pissigt optimerade att till slut så går det inte längre. Mm. Och då måste man ha någon form av drastisk åtgärd för att folk ska börja tycka om spel. Ja, men det som jag tycker är så härligt att se då att varje år så dyker det upp lite sådana här succéer som jag liksom. Om man tänker förra året så var det väl Wukong som liksom, mm. det var ju faktiskt tycker jag, även om man kanske inte tycker att det var världens bästa spel så det fanns ju en genuin spelglädje i det spelet. Ja, ja, tycker jag. det var jag. bra som van. Och det här att det kändes som att det, det fungerade från början, det var inte bugget inte och inget sånt här, allt ingår direkt. Liksom. Mm. Det, det, var faktiskt, det har ju faktiskt, den har ju pratat om DLC hit och dit. Men det har ju faktiskt inte tyckt upp något än så de kanske är nöjda med det helt enkelt. Men jag kände ju verkligen så här att det är skönt att det kommer några sådana spel från utvecklare som verkligen visar vad vi spelare vill ha. Det är väl det som jag tror kanske räddar det här. Förr eller senare så kommer Ubisoft med sin vad heter den nu då? Assassin's Creed-serie. De måste göra dom bättre. Ja Eller släppa dem och göra något helt nytt. Eller göra något helt nytt. Men som ett sånt här exempel, jag såg ju hur striderna fungerar i Vokong eller hur striderna fungerar i det här Ghost of Tsushima. Så känns ju Assassin's Creed oerhört gammalt idag, med bara det här. Jag tror nästan att det var Batman Arkham Asylum som var först, va? Det har liksom var väldigt enkelt att med tre, fyra knappar slåss väldigt coolt. Mm. Men det känns som det har, tiden har sprungit ifrån det lite. Folk vill ha lite mer avancerade stridssystem idag och det ser ju verkligen det, det jag har kollat på det senaste det Shadows, det heter det Assassin's Creed som kommer i år det ser verkligen daterat ut i striderna. Liksom. Mm. Men det var ju samma när jag körde Spider-Man 2. Otroligt jävla fint att titta på. Mm. Kul spel, det kändes som att spela en Marvel-film. Ja. Men det var det som också var mitt största problem med det. det känns ju som att jag pillar med en interaktiv film. Du ja, ja, kan göra askoola grejer, men det är liksom några enkla knapptryck. Mm. Utmaningen försvinner ju. Ja, visst. Det är, bara, det är bara att åka med. Samma med Tomb Raider-spelen, roliga och härliga spel. Men det känns ju också mer som en interaktiv film. Mm. det som jag, just med det exemplet med Spider-Man, det som det hade turen att vara, det var ju att det var väldigt väldigt mycket spelglädje i det och att det var under 20 timmar gjorde mm. att jag tyckte att det klarar sig just i det så störde jag mig faktiskt inte så mycket på det att det var så och jag tycker också att det passar liksom Spider-Man ganska bra också att det är mm. så på något sätt. Så just, just det här spelet kanske jag ja, jag tycker att de kom undan med det där. Ja, ja, ja. En... Jag, jag säger inte att det är en dålig grej men Nej, det... Det, det är inte så jag hoppas framtiden för spel blir. Att man har en många miljon budget och så gör ett spel som spelar sig självt. Nej. Men alltså det, det ser man ju då De här eh, spelen som inte gör så Det kommer ju något varje år som blir Stor succé, just nu är det väl det här jag håller på Som jag ska ta sista bossen alldeles strax på Kanske eh, Claire Obscure Expedition 33 Som liksom Det var väl typ så här, en snubbe som jobbar på Ubisoft som känner så här Nej, jag har andra visioner Som jag vill göra Jag gör det här själv istället Och det är Och de man, spelutvecklarna vi behöver Ja, exakt. Och det är väl de som jag tror håller tummarna för att de kommer att bli succéer. Kolla bara hur det gick med det här jävla är det Concorde det heter, som mm. kom förra året som liksom blev en sån dunderflopp. De kan ju inte chansa med det bara en gång till, Sony. De måste ju komma med något nytt Om man gör snart. något halvbra dussin spel och så tänker man att ja, men om vi inte drar in pengar på sålda exemplar av spelet för att allting läggs ut som en abonnemangstjänst så kan vi i alla fall försöka kränga lite <kör> rosa färger på gevär som vi bestämmer är värt hundratusen kronor och lura folk till att betta de här. Ja. Um. En beteendeekonom eller, alltså en, eller en psykolog som forskar inom beteendeekonomi alltså ekonomisk psykologi skulle ju ja. vara jävligt spännande att se dem att eh, undersöka ekonomiska beslut. Och eh, de massiva jävla tankefelen, det måste innebära i de så jävuls irrationella besluten att köpa med jävla skinsen och satsa pengar med de där. Mm. Eh, sen kan man också göra så här, tänker jag, för att prata lite om det igen. Eh, Remedy, de har ju ett spel som heter... Oerhört dåliga namnet... FBC... Firebreak... Som är någon form av sån här... Co-op-shooter... Som det finns ett gäng av hit och dit. Um, här förstår jag att... De vill få ut... Det här är säkert lite billigare att tillverka... Än deras andra spel. Uh, det skulle kunna vara ett spel... Där det säkert kommer vara en del försäljning av skins. Till exempel där de kommer, om det skulle bli en succé, så har de lagt ner väldigt, väldigt lite tid och kommer få någonting som kunde, kommer kunna generera pengar i flera, flera år. Mm. Um, och här kan man ju tycka så här, ja, fan var ruttet. Men det som jag tycker de har gjort bra, det är att de säger, ja, just det, det kommer komma... Um, um, remakes på Max Payne 1 och 2 också och de kommer mm. inte vara fullpris så som ni ser på fullpris idag och just det, vi har Control 2 på G också liksom att de visar ändå att de här spelen som är singleplay-spel som får toppbetyg varje, varje gång är jätteväljorda. de visar att de har det på gång också, då kan jag säga här: ja, försök en gång med ett sånt här spel då. ja, Control tröttnade jag på skitfort det var jävla massa springande och jag hittade ingenstans. I, det na, det, jag håller med. Det var väldigt mycket som var frustrerande i det spelet. Men uh, jag tog mig igenom det och tyckte nog att det var deras bästa på ett tag då, trots allt. Mm. Um, uh, några andra som verkar vara ute på jävligt djupt vatten just nu det är Bungie som nu kommer med det här marathon mm. um, Så Som jag tycker det var någon som sa konceptbilderna eller stillbilder på spelet och ser det helt fantastiskt ut men fan vad ruttigt det ser ut när det rör sig <laughs> ja det är något som känns fel och jag vet inte om du har läst eh, nu har det väl kommit fram att de verkar ju ha snott en del art och liksom lagt in i sitt spel så det är ju, jag tror att det är svettigt så in i helvetet på den spelsidan just nu, när det liksom inte är ett rykt utan, utan det är någon som konstaterar Ja, det är faktiskt någon hos oss här som har snott den här designen rakt av. Så jag vet inte, huvuden mm. kanske rullar nu där. Kommer du ihåg på den gamla goda tiden när Fable 2 och 3 kom och man var så besviken och Pirmoly nu han lovade sig jävla mycket och sen så bara avfärdade ja, man honom som en skojare. Så känns ju fan majoriteten av de stora spelstudierna idag. Mm. I, I min magkänsla ja absolut och därför kan ju Nintendo börja kränga sina spel dyrt för de vet att de släpper kvalitet mm, exakt och då kommer folk vilja betala för att kunna spela ett spel som är roligt att spela som inte bara eh, kidnappar belöningssystemet för att kidnappa belöningssystemet <laughs> ja <laughs> med att ah, jag kanske får den här färgen till mitt gevär ja eller en stjärt vibrator till min soldat här nu. Som inte ger några fördelar utan det ser bara ut så. Ja. Får jag avsluta med en liten grej till den här spelprisfrågan? Ja. Borderlands 4. Mm. Vdn där för Gearbox heter ju Randy Pitchford. Mm. Han har gjort ett uttalande idag som inte har tagits emot sådär jätteväl kan jag säga. Okej. Okay. Det var hur hurvida det spelet kommer att kosta 80 dollar eller inte. Och han konstaterar då konstaterade och säger att ja, vi har inte satt något prisen så jag vill inte gå ut med vad det kommer att kosta. Och nu, citat. Om du är ett riktigt fan, hittar du ett sätt att få till det. Min lokala spelbutik hade Starflight till Sega Genesis för 80 dollar 1991. När jag just hade gått ur high school och jobbade för minimilön på en glassborg i Pismo Beach. Och jag hittade ett sätt att få det att hända. Ni löser det om ni verkligen vill. Han har inte fel. Nej, det har han inte. Men jag kan ju förstå att en del liksom blir så här vad fan. Ja, och som utvecklare måste det vara extremt frustrerande att ja, men, vi har ett rikt pris eh, som vi kanske behöver för att täcka omkostnader för att ja, det är Game Pass nu som gäller. Mm. Och ska vi kunna kränga spel utan att vara med på Game Pass och få kanske nästan plus minus noll spekulerar jag då. Ja då måste priserna höjas och kostnader för att tillverka eller utveckla spel blir dyrare i och med att alla spelstudios blir så jävla stora och det är en massa chefer under varann och det blir mycket pengar eh, som läggs på utvecklingen. Mm. Vilket vi har sett med många indie-studios att det verkar ju inte heller vara nödvändigt. Har du en passion och en Kärlek till spel. Alltså spel som görs av gamers för gamers brukar bli bra. Sonic Mania är ju ett klockrent sånt exempel. Mm. Och det är ju fan skitbra det spelet. Ja, just det. Och det är klart att då blir spelen dyrare. Mm. Och folk blir vansinniga och skäller ut varandra på internet som då var det absurda som vi skulle komma fram till förra gången. Men jag dribblar bort mig själv i mitt resonemang du har gjort mm. nu också med en videospelskrasch. Men någonting säger mig att något drastiskt kommer ju att hända till slut. Mm, antagligen. Baldur's Gate 3 tror jag ändå belyste det här lite grann. Ja. Ja, man kan göra bra spel också. Mm. <laughs> och vet ni vad? När ni köper spelet så får ni mm -hmm, mycket riktigt hela spelet och inte massa skit. Mm. Diablo 4s jävla mikrotransaktionssystem nu när jag har lämnat det spelet bakom mig det, det är ju så värdelöst och så jävla dumt. Ja. Men det är klart har man inte ett spel som kan mäta sig med tvåan så får man väl försöka dra in de extra pengarna på att folk ja, vä vä vä växlar till en påhittad valuta med ett påhittat värde som bara företaget bestämmer. Mm. Eh, sen ser jag ju så här så jag tycker att det var jävligt fascinerande med Playstation också att de kommer att eh, mäta succéer i antal spelare snarare än sålda exemplar ja, Förstår det, du va? Det är väl rimligt Ja Jag såg här eh, hur man ska tolka det här nu då eh, Så har noterat att eh, när Doom Eternal släpptes så sålde det på en vecka 700 000 exemplar på Steam. Mm. Och idag så har den försäl ligger försäljningen på ungefär 5 miljoner för det spelet. Mm. Nu står det ju så här, om man kollar Doom the Dark Ages då som kom förra veckan så har den på sin första vecka haft 3 miljoner spelare aktivt. Mm. Det är många. Och hur, ja, men hur många av dem där är sålda? Det är det som är jävligt häftigt. Mm. Men att alltså är det en miljon? Ja, men fan, då är det ju ändå mer än förra. Undra Visst. hur... Många av de där som är Game Pass. Alltså det kan ju faktiskt vara bra också. Jag ska ju inte bara säga ah, det att det kommer bli skit. Folk kommer inte tjäna pengar för jag jämför för mycket med musikindustrin. Eh, sen är ju id Software om de fortfarande heter så är ju en jävligt stor och eh, respekterad sp liksom spelutvecklare. Och det är klart att om ett nytt domspel Säg att det får mm. en miljon spelare då, om alla köper ett exemplar. Ja. Digitalt eller fysiskt spelar det ingen roll men att man köper ett exemplar för 700-800 mm. spänn och jämför det då med 3, 4, 5 miljoner spelare som kör via Game Pass. Då är det klart att det kan ju, om man har och har tur och har gjort en tillräckligt bra produkt eller en tillräckligt är stor utvecklare att man kan tjäna pengar då men då kanske det är så, då kanske det måste vara spelvärldens Metallica om mm. det ska vara lönsamt Ja, kanske Sen ser jag ju, det var ju Nej, för att jag får kolla upp det till nästa gång i så fall, jag kan sitta och hufta för mycket, jag får försöka leta upp det citatet Ja, sen kan vi ju fortsätta lite på det spåret nästa gång vi spelar in Mm, det gör vi och så kan vi väl be dem som lyssnar och reflektera själva kommer det bli någon videospelskrasch eller <laughs> eller kommer det bli någon drastisk förändring som gör att det måste finnas lite mer kvalitet i det vi betalar för. Mm. när det ändå blir dyrare så behöver vi ju ändå kunna förvänta oss att få en bättre produkt mm. överlag. Ja. Yes. Jag ska vi runda av kanske? Det är dags. Ja, Jag vill ju återigen säga Tack så mycket för att ni har Lyssnat på oss ännu en vecka Hör av er om ni vill Ni vet vart Och jag ska också round off Med Att tacka Alla tre gånger Varken mer eller mindre. Tre gånger Vi ses